Тарас Шевченко, Катерина, Василю Андрійовичу Жуковському «Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, Бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить, жартуючи, жартуючи кине, Піде в свою московщину, а дівчина гине». Серце в не співаючи, коли знає за що, люди серця не побачать, а скажуть ледащо: "Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з мускалями, бо мускалі чужі люди, знущаються вами". Не слухала Катерина ані батька, ні неньки, і полюбила гарного молодого мускаля. З ним жартуючи, загубила дівчина свою долю. Не дві ночі карі очі Любу цілувала, поки слава на все село я стала. Але закоханій Катерині було байдуже до того, що говорили про неї люди. Тоді підкралося інше лихо. Москаль пішов у похід у Туреччину. Тут вже односельці зовсім напосілися на дівчину. По всіх кутках роздзвонювали плітки про неї. Проте Катерина терпіла. За милого як співати, любуй потужити Адже коханий обіцяв, як не загине Повернутися до неї і взяти за дружину Сподівалася Катерина, що стане тоді московкою І забудеться горе А поки що, нехай люди, що хотять, говорять Не журилася і тим, що без неї на вулиці дівчата співали І тим, що доводилося тільки вночі з дому виходити щоб люди не бачили За півроку Катерина народила сина Тоді ще більше поголосок пішло в селі Глузували не тільки з дівчини, а й з її старої матері «В тебе дочка чорнобрива, та ще й не єдина, а муштрує у запічку московського сина» Видужала потроху Катерина «Колише дитину» Тільки як заходило сонце, вона гуляла по садочку з сином, і все виглядала коханого. Уже й туга, й страх, і відчаїв підступали до серця, бо хто її з малим сином приголубить та від сміху оборонить у світі, якщо не милий Іван? Уже не співала, як раніше, виглядаючи свого мускаля, а тільки кляла нещасливу долю. І не бачив її милий, як з дівчини сміялися вороги. Де ж він? Може, поліг десь за Дунаєм? А може, в Московщині покохав іншу? Уміла мати Катерині пишну вроду дати, Але не дала щастя долі на сім світі, А без цього важко прожити. Сидить батько край столу, тяжко зажурився, Коло нього мати плаче, дорікаючи Катерині. Як ягодку, як пташечку, кохала, ростила, Налишенько, доню моя, що ти наробила? Одячила, іди, шукай у Москві свекрухи, Іди, доню, найди її, найди, привітайся, Будь щаслива в чужих людях, до нас не вертайся. Ледве й поблагословила мати дівчину, та тяжко заплакала. Тоді й батько сказав, що так тому бути. Заплакала Катерина, впала батькам у ноги, благаючи простити її. Але батько лише суворо відмовив. «Нехай тебе Бог прощає, та добрі її люди!» Молись Богу та йди собі. Мені легше буде. Ледве встала Катерина, поклонилась і мовчки вийшла з хати із сином на руках. Пішла в садок, помолилася і почепила трохи землі на хрест, промовивши: "Не вернуся. В далекому краю, в чужу землю, чужі люди мене заховають". Пішла по волі селом Плачучи. А дитя, наче янголятко, не знало ще свого лиха, не почувало, що доведеться рости безбаченком, і тільки простягало до матері руки. Отаке-то на сім світі роблять людям люде Того в'яжуть, того ріжуть, той сам себе губить, а завіщо? Святий знає. Світ бачиться широкий, Та нема де прихилитись В світі одиноким. Далекий шлях на Московщину, Важко його долати, Але Катерина із сином Івасем Прямує ним за останньою надією. Кого не зустріне дорогою, Все той шлях розпитує, Та тримтячи милостиню на сина просить. Тяжко зажурена, Заплакані очі у латаній свитині, З торбиною на плечі і дитиною на руках. Спочиває біля шляху чи в діброві, А ночувати доводиться чи під тином, Чи в степу просто неба. Довго-довго отак -довго вона йшла і питала. Бач, на що здалися карі оченята, Щоб під чужим тином сльози виливать. Отож то дивіться та кайтесь, дівчата, Щоб не довелося москаля шукать, Щоб не довелося, як катря шукає. А завіщо, Боже, милий, за що світом нудить? Що зробила вона людям? Чого хотять люди? Щоб плакала? Отаке то лихо наробив катрусі, жартуючи москаль. Прийшла зима, усе замило снігом, лютувала завірюха. Тяжко вже йти Катерині, ледве ж кандибає в самій свитині. Як зустріла загін москалів, кинулася розпитувати про свого чорнобрового Івана, але москалі відповіли тільки насмішками «Айда, баба, айда, наши, кого не надують?» Катерина тільки з докором подивилася на них і пішла далі, сподіваючись хоча б дитину віддати батькові. Плачучи, думала про долю сина, якому навіки судилося чути від людей глузування за те, що він байстрюк, а завірюха ревла на те ще дужче. По дорозі трапився курінь лісничих, які пустили Катерину з дитиною переночувати». Увечері один з лісників побачив у вікно, як проїздили шляхом москалі. Катерина, зачувши про це, кинулася на двір боса й без свитини, наздогнала москалів. Коли ж глянула на старшого, впізнала в ньому свого Івана, вхопила за стремена його коня, почала плакати, кажучи, що це ж вона, його Катерина. Але офіцер лише процідив. Дура! Отвіжися, візьміть і прочь, безумною. Катерина ж не могла повірити, що і він її покидає, хоч колись присягався взяти за дружину. Дівчина благала Івана взяти хоча б сина, якщо він її відсурався. Кинулася в хату винести дитину, повернулася із Івасем на руках, але москалі вже поїхали геть. Тоді Катерина в розпачі лишила дитину на шляху. «Оставайся шукать батька, а я вже шукала!» Сама ж, мов навіже, кинулася до лісу. Тільки лісничі почули плач дитини і взяли до хати. Катерина ще довго бігала лісом та голосила, проклинаючи свого Івана. Не зчулася, як опинилася в яру біля ставу. Мовчки подивилася навколо Прийми, Боже, мою душу, а ти моє тіло. Шубовстю воду попід льодом геть загуркотіло, І сліду не стало. Чорнобрива Катерина знайшла, що шукала. А що ж лишилося у світі? Тому байстрюкові, котрого відсуралися батько й мати, Ні родини, ні хатини, шляхи, піски, горе. Якось ішов до Києва кобзар із своїм поводирем, Маленьким хлопчиком, обвішаним торбинками. Сіли спочивати в одному селі попід тином. Старий заспівав, люди його не минали, Хто бублика, а хто гроші дасть. Якось їхав тим шляхом Пишний екіпаж, А в ньому пані з паном та дітьми. Зупинилися біля старців, Побіг і вась до карети, Бо гроші кинули. Дивується пані, дивлячись на хлопця, Що така вродлива дитина, А така обідрана. А пан глянув, Одвернувся, пізнав препоганий, Пізнав ті якарі очі, чорні бровенята, Пізнав батько свого сина, та не хоче взяти. Отак і рушив собі екіпаж далі, А Івася курява покрила. Полічили дід та хлопець свій заробіток, Встали, помолились до схід сонця та й пішли далі понад шляхом.